Fixulahja. Tilaa longplay vuosikertahintaa 40 euroa. Kauppa löytyy osoitteesta longplay.fi äidille. Mikäli kuulet ääneni niin olet ystävien seurassa tai juudella 98,5. tystäpä. Ai Mäpäs veikkaan että Nyt vähän kiertää tamut sille meidän pitää mäpäs veikkaan että että että aika moni riitaantuu tuolla noin sitä mieltä että Miksi tällaista soitetaan Paskalistassa, mutta se oli sen takia, kun täällä on vieraana Perttu Häkkinen. Hyvää huomenta. Hei, hyvää huomenta sinulle, Kenari. Mi olla miksi sinä haluat, me väännettiin hirveesti, että mikä on aloituskappale, mutta sit me, tähän, sitten tähän, sinä halusit erottomaan sitten tämän biisin Paskiksen, Paskiksen on ohjelma, missä kuunnellaan paskaa musiikkia. Miksi tämä on sinun mielestäsi, ske skeidaa ja, ja miksi sopii paskissa just ekaksi biisiksi tähän näin? No mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa että tätä Don Huono tyhtyä, tää oli semmonen elokuva kuin kissa-ihmiset tai jotain, kissa kuolema. En ole tehnyt siihen tunnusmusiikin ja, ja täytyy sanoa, että se jätti lähtemättömän vaikutuksen teini-ikäiseen että mä en, mä en ollut vaan kuullut mitään aivan niin paskaa aiemmin. Tuossa tota, tota, tota, siis oli ihmiset, että tämä oli jonkinlaista intuutio, kun mä aluksi lähtin vahingossa. Väärä biisi soimaan, ja viisi oli yllättäen nimeltään kissa-ihmiset, että se johtui sitten siitä itse asiassa mm. että tämä oli korkeamman jälsa tai kädessä tai vastaavaa. Kyllä, monta päivänä haluaa suunniteltu tätä playlistia, niin siitä se myös saattaa johtaa. Joo, ja tässä oli aika hämmentäviä biisejä, joidenkin mielestä, joidenkin mielestä ei, mutta sä tota, valitsit seuraavaksi, katsotaan lähteekö se soimaan. Ei. Itse itseasiassa Björkkiä, tuohon väliin tuli laitettua, aika moni ihminen, kun on, on kysytty, että, että jos tulee paskikseen, niin mikä on arvostettu artisti, mitä ne inhoa yli kaiken, niin Björk menee yllättäen aika korkealle sellainen, miksi sä inhoit Björkkiä? Mä oon miettinyt sellaista tuota, teoriaa, että Björkka on vähän niin kuin semmoinen sukkubus, semmoinen naispuolinen demoni, joka aina lyötäytyy niin kuin kaikkien arvostettujen miestaiteilijoiden ikään kuin sumppuun tai pirtaan ja sitten tekee kauheita asioita niiden taiteille, kuten nyt vaikka Lars von Trierin, tai Omar Suleimaniin tai Mika Vainion. on ole siinä vaan siinä äänessä. Se on semmoinen niin tylsä voi veitsi, joka työntyy korvaan. Näin mä tämän käsittäisin. Aika hienosti, hienosti sanottu. Mä sanoin sulle, whisper, tota, että jossain vaiheessa kuitenkin tulee paskisnaatsi ilmoittaa, no joo, osa on sitten että mieltä, että minkälainen muu, että no, ei. Jos jossakin muussa ohjelmassa on joku viisi, missä ne ei pidä tai joku artisti, niin ne ei vaan pidä sitä, mutta jos tuon se on, niin silloin ilmoittaa, että tämmöinen ei kuulu tähän ohjelmaan. Nyt on tullut vasta ensimmäinen, tuli tuossa yhdeksän minuuttia yli kolme. Nyt jumalauta jätkä, tuun kohta ja puhutaan naamaan, just toi loput tuo perseily. Ilmeisesti mä tulkitsen noin tämmöistä musiikkia, jota monet pitävät, se hyvä remiä saa soittaa, sitä sitä sitä tarkoittaa? niin, en tiedä siellä sillä tavalla, näin. Mutta kun Pekka oli sitä mieltä, että vittu on nyt paska musiikki, taitamme hämmästyttää, vaikka tähän kuitenkin. Radio Helsingissä, aina, aina silloin tällöin kuitenkin aika useinkin. No mutta hyvilläkin kanavilla sattuu kaiken näköistä välillä. Mut mikä tässä remissä nyt on sitten se, mikä, mikä sun... Onko tää lau, nariseva lauluääni vai... Jotenkin tää niinku ylitsä vuotava runkkarius, niin tätä on vaikea kestää. Perttu Häkkinen siis vierastana. Eiks sulla noin, sä, te, te pidät, mikä sun se sun slogan, sun, mikä sun ohjelmas pyörii täällä Radio Helsingissäkin, niin mikä se on nyt Mälli lentää. Terveisiä kaikille ja kuulijoille sinne. Niin, mutta se on myöskin määritellä, että marginaalipaska joku, mikä se menikään? Majatalon. Joo, marginaalipaska, majatalon. Ja Petti Beti sitä mieltä, että mahtava uutta paskanäkökulmaa, antakaa palaa, just näin. Mutta onko sulla tulitikkoja, annetaanko me palaa? Sytkäriä? Mulla on sytkäri tässä juuri, mä teen tällaisia liikkeitä täällä. Joo, joo, joo. Kyllä, joo. Elikkä <tos> <tos> Mä hän kirjoitti tuota, Helsingin sanomien nyt liittää sen remistä tämmösen, voisiko sanoa vähän häväistysartikkelin, ja sai muun muassa Pekka Saurilta vihapostia. Ja olen tallentanut tämä, koska uskon, että kovikaan moni helsinkiläinen ei ole saanut vihapostia, Pekka Sauli, terveisiä sinä. Joo, hyvä tulkinta tuo rukkaus tuli tuossa. Joo, soittakaa sitä paskaista oikeus sitten? Mä ajattelin, että jos tuossa olisi löytynyt, niin nyt sopisi hyvin, kun juttu urpilasta ei tullut valituina jatkokaudella, että puheenjohtaja, niin hän on tehnyt joululilevyn, mitä mä oon aina soittanut, niin etsi valtaa loistoa, nyt se sopii hyvin sitä en etsi valtaa loistoa tai sopii tähän näin. Eittämättä, eittämättä. Kyllä. Mutta, mutta runkkaamista tuli mieleen, jos ajatellaan niin kuin ru runkka runkka runkkaamisen ja runkkaudin uuden pahinta ilmennismuotoa. Jos on joku proketai, joku proke tai joku vastaava, niin sulla on joku se vastaava, niin siis tuota Vinylinä Mitä nyt on seuraavaksi tulossa nyt? on siitä, nyt, nyt mennään siirrytään näistä joidenkin mielestä ihan hyvistä biiseistä. Aika monen mielestä todella käsittämättömään skeinaa, voin kuvitella. Tässä on myös semmoinen kappale, että tämä, niin seuraava teos, niin tämä vasta lopussa siinä ikään kuin crescendossa niin lähtee todella semmoiseen. Se voisi melkein soittaa niin kuin puolesta välistä, koska koko viittä minuuttia... Joo, to, no mä... Toto, laittaa, että me voidaan pärpättää tähän päälle. Mä veikkaan, että tämä taiteellinen kokonaisuus se on sellainen, että se vaatii, sitä. Mä oon ollut kato, näitä soundbox viestiä tähän näin. Ja... Tää! Niin, viesti. Rem paras. Terveisiä Pertulle. Lämmin Terveisiä takaisin. Ja penisnyyhky tämä tuli Jannelta. <tos> Tästä oli heikentä siis viesti. Arvostukseni kohtaan, kohtaa Suomen kovimpana toimittajana saa vahvistusta. Hyviä valintoja, varsinkin tämä Rem on aina, a, alinta, alinta paskaa ja ulinaa. Lä Läpivä terveiset sinulle sinne. Olet hieno mies. Joo, ja... Pallilla on viestiä, että Punavuoren hipsterillä alahuuli väpäjää jo. Ja mikun mielessä nyt tämä paska. Mutta mikä tää? Mikä tää? Mikä tää? Pelkku paska on tuolla. Toi onnellista, jos ottaa paska tai kitaraa. Tällaisessa musiikissa pitää olla mahdollisimman korkealla, tuota, kolkapää tasolla. Hihnan kaula ympäri. Kyllä, tiukasti. <laughs> Tässä on tämmönen suomalainen fuusiojats-levy, joka ostin espoolaiselta kirpputorilta, koska Espoossa tällaista on kuunneltu. Kyllä varmaan joo. Tää on tämmönen levy kuin Instinct, ja tässä on aika väkevä. Mun mielestä kiva tämmönen kummelimainen jatsaava ote. voisin kuvitella just nimenomaan Espoossa, jos halutaan olla vähän bohemmeja, niin silloin Espoossa kuunnellaan just tämmöistä musiikkia. Kyllä, kyllä. Samalla kun syödään psyykeen lääkeitä ja rakennetaan kotia. Ja Don on toi hyvää runkkoa juon mielestä. ja, ja meikko on sitä mieltä, että kaikki jatsi on paskaa. Kysyy, on, on on onks Perttus nyybeissä? Ei vielä. <tos> Selvä. Raisi kysyy, Tarja Perttu. Ah, Ari, Perttu ja Ari, miten tässä voi tehdä töitä? Täällä hyvänä aikaisemmin sitä töitä tee. Ja ei toivisesti, kiitos. Mä kuulin Remi ensimmäisen kerran kasi ja luulin, että kysymyksessä oli huumorimusiikki. <tos> Erättää yllättävän paljon kyllä negatiivisia tunteita. Saako kertoa tässä yllättävän Rem-tarinan? Joo. Rakas niin DJ Häkä antoi minulle kolmas päivä lokakuuta 1989 Remin Life's Rich Pageant-albumin lahjaksi, joka kaivoi siis esiin tätä lähetystä varten ja huomasin, että en ollut kuunnellut sitä lähes neljännes vuosisataan. Ja saattaa olla, että en kuuntele tänäänkään. <hah> Joo, se levy on täällä mukana, mutta ehkä ei sitä tule. Ja, ja Sami laittoi viesin, että tää on... Melkoista pippelin, venyttely, pippelin venyttelyjatsia. Pippelin venyttelyjatsia, se on hyvä, hyvä. On no, ja paremmaksi vaan. kun loppu. Okay. Tää on huikää. Tää on haikka. Siinä on kaikki. Nyt, nyt kun muistan niin mainitaan, että sitten on ensi tähdet on tähdet-pähdet konsertti on lauantaina ja levykin ilmestyy. Se taas ilmestyy, onko se nyt onks, onks, 9. päivä tai vastaava, tänään ilmestyy. Niin silloin pidetään joka tapauksessa tähdet, tähdet spesiaali, jos me saadaan levy haltuumme. Te voitte päättää, mikä oli Paskin artisti ja tota, esitys sitten. Yleisö saa päättää Paskiman silloin. Nyt kuunnellaan tämä puhtaasti ja loppuun. No. Tuskaa, pukkaa, tuskaa, pukkaa. Juha niin herkkää yes, Ja kikkelijät atemistä että Ate, ate tämä kuulostaa. Ja, ja Johanna mielestä Paskalistaan pääsee uusi, uusiin ulottuvuuksiin tämän myötä. Ja kuka tämä virsoi? Kuka se selkeästi raikas tuhnu, tuhnuuden tuhlatus Paskikseen PS, millaista mailia Saurin peksi laittoa. Niin, millaista on? Joo, niin, kerro. Perttu Häkkinen, vieraana. Se so, oli verrattuna tällainen pitkä tuota, vuodatus, jossa lähinnä käsiteltiin sitä tosiasiaa, että olin antanut remmyhtyä kuvan suomalaisilla lukioilla. Ja kuitenkin se loppui siihen, että niin valitettavan usein toimittajatkin vain kirjoittavat omasta itsestään. Etkä sinä, Perttu Häkkinen, ole mikään poikkeus? Alla. Ystävällisiä Pekka Sauria. <tos> Minä vuonna tämä tapahtui. Tämä oli ehkä 2007-2008. Joo, siis mä muistan usein nähdeni kyseisen herran, herran että se kerrasi ainakin omasta mielestäni rokkuuskottavuutta, kun se oli tosi usein remppaita päällä. päällä eikö se ole joku vihreinen puheenjohtaja? Että se oli hyvin lähellä ainakin oli joskus. Ja siis minähän itse arvostan siis Pekka sauria ihmisenä. Yölinni niin oli mielestäni varsin hieno ohjelma, mutta täytyy sanoa, että meillä kaikilla on, voisi sanoa, esteettiset erimielisyytemme, eikö näin ole? Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja ottaan Miten tässä Tomi laittoi, että miten tässä tuli mieleen kummeli, rock corner samanlaista tiluliluille musiikkia? Sähän kummeli tänä nyt senä lähetystä, kyllä ehdottomasti näin. Ja Juha laittoi että multa tuli. Hyvä, just, hyvä, ja, hyvä Juha. Ja Mira ilmoitti, että just samalla, samalla minuutilla, kun toi Juhalta tuli, niin kai sitä tarissa voi runkata. <laughs> tuli, runkatkaa nyt ihan rauhaa siellä. Broke on paski parasta, tai, tai noahan tämä on aika hirveetä ja alkaa olla nyt Snoopin paikka, tänään ei lennä. Ja siis tämä oli siis instinct ja kappale nim Tämä levy on siis, tosiaan, jos joku teistä haluaa ostaa tämän yhden olutuopin hintaan, niin ilmoitelkaa minulle huutolaatikkoon. Joo, hei, hei. Kyllä, ja katsoa tätä levyn takakanttaa, niin ihan pelkästään tämän takia, ylipäätään melkein mikä tahansa 80-luvun alkupuolella puolivälissä, että ylipäätään 80-luvulla julkaistu levy. Me katseltiin tätä levyn kantaa, niin kuin arvattiin luku mikä oli. Mä arvoisin, että neljäsarvoiset, 85, että oli tehty 86, että suht lähelle meni. Mutta nyt on suht sitten. Tota, Paskalista! No niin, jatkuu sen jälkeen. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Rakkaudesta joka sunnuntai. Joka sunnuntai. Kello 14. Tänne kaikki. Studiossa Lasse Mistä Musa isolla sydämellä. Kuutena Se on hyvä. Sori, voisko joku perehdyttää, mutta on käyttöä. Ah, tässä mitä kesäduunareita perehdytetään. Siitä vaan poju kiipeet sinne lautakasan päälle. Kyllä se muutama sormen jälkeen alkaa sujua. Vai mitä sormi Vaadit turvalliset työolosuhteet. Harmaan talouden välistä vetäjä ottaa aina enemmän kuin antaa. Katso lisää mustatulevaisuus.fi. The Hearingin ringa täällä moi. Pienenä mulla oli täydellinen lippis. Sillä oli nimikin. Mitä lintsi lippis, koska mä pidän sitä päässä ainoastaan huvipuistoreissuilla. Hattupässä ei tietenkään saa mennä vuoristoratoihin, joten lippiksen paras ominaisuus oli sen pehmeästä vaahtomuovista tehty lippa, jonka päällä mä pystyin huoletta istumaan kierroksen ajaksi. Lintsilippis ei mahdu mulle enää päähän, mutta tilalle on tullut mikrofoni ja syntikka, joita mä soitan Linnanmäen estradilla nyt perjantaina 9. toukokuuta kello 19. Tulkaa polkaisemaan huvipuistokesäkäyntiin mun kanssa. Kurkaa koko ohjelmisto linnanmaki.fi kautta ohjelma. Konsertit tarjoaa Fatser. Linnanmäki, Helsingin hauskin kaupunginosa. Wetlands. Kosteikkoja. Charlotte Rochen menestyskirjaan perustuvan nuoren Helenin epätavallinen tarina. Pääosassa loistava Karla Juri. Jumala. Wetlands. Kosteikkoja. Elokuvateattereissa 9. toukokuuta. Valmistaudu kohtaamaan Helen. Maailman paras äiti ansaitsee vain parasta. Longplay tarjoaa pitkää ja nautinnollista luettavaa joka kuukausi. Tarinoita, yhteiskuntaa, tietoa ja tunnetta. Anna äidille fiksu lahja. Tilaa longplayin vuosikertahintaan 40 euroa. Kauppa löytyy osoitteesta longplay.fi kautta äidille. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Hesaradiota Ja Perttu Häkkisä Muutakin lähti paita pois Meille tuli lämmin tässä Ei tässä voi olla olematta ilman paitaa Heillä vetin kuuma. Kyllä Ja itseasiassa mä mietin mikä, mikä johtuu siitä Viime periaan mä pääsivät oikein fiiliksen lähtöiksi Täällä oli se verran viileä studio silloin Niin ei tullut osittu ollenkaan paitaa pois Jotenkin kun on painaton niin jotenkin pääsee paremmin tähän meidän peinikiin Kyllä Ja mitäs tässä on tullut? Kyllä. No nyt sä sitten sitten Böltsämiä seuraavaksi tähän. Kyllä. Mik, mix, mix, Miks? Mä oon huomannut, että on tällaisia nuoria ihmisiä, jotka on ehkä syntynyt vuonna 1995 ja sitten tota, ihannoivat 90-lukua, niin se on mun mielestä vasten ja myös vähän semmoista vastuutonta vanhemmilta antaa näille lapsille oikeus tää, koska 90-luvulla ei oikeastaan ollut mitään muuta hyvää kuin toi Melrose Place ja, ja sitten... Öö, Tekno. Kaikki muu oli mun mielestä aika paskaa Joo. loppujen lopuksi. M mitä on niin 2010-luvulla sun mielestä hyvä? O löytyykö yhtään mitään? Löytyy, löytyy. Siis Nyt nykyään, kun miettii, että esimerkiksi vuonna 1995 ei ollut niinku, äh, internettiä esimerkiksi kaikilla. Ja, ja siis nykyisin kaikki on paremmin kuin mitä se 90-luvulla oli. Kyllä. Kaikki. Kaikki, kaikki. Kaikki. Pörtsä <tota, paskuliin ytimessä ollaan Antin mielessä. Runkkukurunkuurunkuurunkuurungee. -ru hieno, hieno kohta, joku suuttuu. Veikka laittaa viestiä. Onko tämä invotaksi? Oh! Oh! Oh! Ja Mikko laittoi, että soittakaa sitten nyt sitä Immatran voi vimp, mitä paskaa. No se, on... se vasta, paskaa onkin. Niin joo, sulla oli jo, jonkinnäköisiä... Teekö Immatran voimaa, ainakin oli jossain määrin suosittua ulkomarkin, varmaan tuli käyttöä keikalla Immatran kanssa? Kyllä me siel siellä niin kuin enemmän soitettiin loppujen lopuksi sitä kuin Suomessa, mutta täytyy sanoa, kyllä, meillä tänä kesänäkin teemme, teemme tota paluukonsertti. tosi vain yhden sellaisen. Mutta viimeksi oli vahva meininki, että siellä miehiä ö, tunkeutui lavalle ja siellä tangoissa niin hailasivat ja onanoivat, siis ihan tumputtivat ja ö, rikkoivat laitteistoa ja loppujen lopuksi tuli sitten ambulanssia, vei ö, yhdenkin miehen tiputuksen, eli hyvin tällaiset onnistuneet palu joten kaikki, tervetuloa Turkuun heinäkuussa. Huhhuh. -huh. Tota, mitäs tässä oli vielä tullut? Hilari laittoi vittu että kesällä on kaikkien aikojen lähtöisi ole näimänä ja rukkaa toki <laughs> taas siellä rukkataan. Hienoa, hienoa. Ja tuossa on tullut, että Kyllä tää on nyt jotenkin lähtenyt niin sanottu, oikein kunnolla voi sanoa, että käsistä tai kädestä on lähtenyt tämä mennäkin. Multa on tullut jo kaksi kertaa viestin kaksi kertaa tänään Urpilaisen sukkapuhe ja se on huh kyllä mällileensi. Hieno päivä. Kyllä. Voitonpäivä pala. Niin onkin joo, tänään vietetään voitonpäivää. Kyllä. Venäjästöliitossa. Onko tässä vielä jotain? Joo, täälhän se on ne bis bisnikolaitoja, jota ei musiikin lahja tekoälyn tuottamalla soittolistalla kehotas soittaa. Näin on. Joo. Nyt lähti jostain syystä mahdollisuus työrimään iteksänsä tosta noin. Mutta, eikö tämä riitä? Mulla, mulla, onks tää nyt sitten... Paskalista. Joo. Kyllä. Road, the Green Dayhän oli tässä kalastamaan vieressä keikallakin. Niin... Kyllä. Mikä nyt tässä Green Dayssä nyt sitten mättää? Joku kysyy. Muista joskus 90-luvulla, en ole vielä varmaan maininnut, mutta 90-luvulla kaikki oli paskemmin kuin mitä se on 2010-luvulla. Ja Silloin muistan kun tämä Green Day ensimmäinen tota, levy, tai ainakin näistä kaupalliseen menestykseen yltäneistä, ilmestyi. Ja en mä tiedä, ei se tämmöiselle terveet kädet fanille silloin, niin se ei kyllä edustanut mitään positiivista eikä edusta yhäkään. Ei akkoon ei jatkoon? Ei jatkoon. Okei, no, laitetaan pois että mikä? sitten. tässä otetaan seuraava levy. Kunnetaanko rockia vai kuunnetaanko jotain muuta? mitä sä seuraavaksi? Sä saat päättää. No, tämä, kai... tämä seuraava levy on semmonen, no. mä otin mukaan, koska tämä on todella no. huono niin kuin molemmilla kotimaisilla. Ja, ja olla, että tämä on semmonen, mikä ei oo hirveä tuttu. My, niin kuin jopa edes Pascalista valveutuneille kuulijoille. Tää on tämmösen yökerhoketjun kuin Mooritz, niin mainoslevy... Ee, ja, ja tuota, mun mielestä voitais kuunnella, tuota, kuunnella tää molemmilla kielillä. Olet yksin tai tapa, Olet murko, tai Kuuluu, jotenkin hetkän ei ole No nyt mäkin kuulen itse tota... Niin, että... mikä tästä tulee? Oho ja... Moritsissa bailataan, kun me saavuus samanlaista. Huh. Ja Loiria toivotetaan. 19 oli tää Jyrki Molli oli internet toi, toi Kola Ollit ja muut Jonnet. Mm. Se on kaksi vuotta lukua. Mainita, sitä Paavo Lippo, Lipposen ensimmäinen ja toiset hallitukset ja Pearl Chan oli Ysärin eliittipaskaa kuulemma. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja Pekka laitoi, tähän alkaa kuulostaa Radio Rockilta hyi... Hei, piti tässä muuten sanoa, että 90-luvulla oli niinku yksi hyvä asia, ja nyt tässä, tässä vaiheessa täytyy vähän niinku muistella. Tuolla radiomafialla oli tällainen ohjelma kuin Vihatut levyt, jota Ari, Ari veti, ja täytyy sanoa, muistan ikuisesti sen äänitin, kun kaksi kappaletta soitettiin. Toinen oli Dave Lindholmin ja hento-ote, jonka päällä sinä, voi sanoa, se oli kirkumista enemmänkin, ja sitten myös tuo tuo... Jukka Kuopama ja Capri Club. Olenkin tästä fantisoinut, että jos olisimme tänään voinut sen kuulla, mutta se menee sitä tulevaisuuteen. Se menee tulevaisuutta. Mulla on kyllä kyllä kyseisen mainoslevyn. tai taitaa olla varsinainen nimi, mutta soitetaan jopa kesä toinen kerta? Kesä 92 muistaa, kun soitin sen. Tolko roskaa. Mä muistan sen, kun sä olit Radio Helsingissä vieraana ja soitit Paskalista tässä esimerkiksi Moritz. Nyt Perttu vaihtaa levyä tuossa, sanoinko vinyyliä ja kun he laitoi saman paskalan, seuraavaksi Ruotsi. Se on yleinen ruotsi toimii aina. Vaas siellä jumalauta. Klassikkoa toisensa perään. To Suurin vuosikymmen keskustelu jatkuu, varsinkin 90-luvulla -luku, 90 -luku, 90 -luku oli paras Dr. Alpani, joka muuta väittää, väittää niin pitääkää haarun, eli edelleenkin rukkaillaan näistä Kyllä, Kaikki liittyy onanointiin tänään perjantai-juhlapäiväpanaattiin. Ja, ja no yllättäen tuli viesti. Mikolta tervetuloa Turkuun rukkaamaan. Terve menoa, just joo. Miten, miten tervetuloa ja terve menoa? Missä on oikein, se Turussa vai koeko, vai ainoastaan henkisesti? Mä veikkaan, että hän on Salossa. Joo, Mikko, on... On Salossa. Joo. Mikko on Salossa. Joo. No, Janne avautuu. Spedenspelit, onnenpyörä, kymppitonnin, napakymppiä, muut me olivat 90-luvun... Visäiluohjelmapuumin vahuskimpia ohjelmaa. Vartun lapsuudessa oli näitä ohjelmia katsoessa, erityisesti speed-pelit oli paras nyt se kuttelee sitä Pascalistaan ymmärrettäviistä syistä. <tos> <tos> Juha laittoi viestissä vengaan kun Päivi Räsäsen tampooni. Se oli toi Moritz, se oli toi Moritz. Ruotsi parataan viisi paska kerroita. Sitä mä sanoin sullekin, että Ruotsi toimii aina. Kyllä, mä, mä oon sopinut jo erään su suomeruotsalaisen kanssa. Me pidetään ru vi viimeistään ruotsalaisuuden päivänä, joka on marraskuussa, niin tota, ä, Suomen Ruotsin spesiaali. Puhutaan sitten Jenjettekin vaan ruotsin suomea. Hyvä, hyvä. Joo. Tai siis Suomen Ruotsia. Miten se pääsee? No joo, no kyllä Suomen Ruotsia, just joo. Liderini, tuotetaan tosta joo, koska siirtää lätkämusiikki, kun jo tulossa. 9-luvulla on Viro itsenäisyys, itsenäistyö, kahek huva ehtilaaiset. <laughs> kuona eipsiä toi voi. Mä olin unottelut koko vitun kuona eipsiä. Hieno bändi, hieno bändi. Joo. Sopii eittämättä tähän. Mutta sit otetaan yhteyttä, niin sä olisit halunnut... Öö, tuolta jostain syystä nyt löytynyt, kun meillä on muutto kesken, niin Red Hot Chili Peppers ja sitten haluaisit Rasmusia. sitten tuli mieleen, että Rasmus, soittaa Rasmusen, Rasmukseen vähän niin kun, se aloitti Red Hot Chili Peppers tippisitä niin, bändinä, mikä on niin aika käsittämätöntä. niin kuin Don Huonot. Joo, okei, okay, selvä. Don Huonothan aloitti haastaisen kone prokekaus Ei Tai, tai sielun väljet kopiona, se on niin. totta, mutta siis hyvin nopeasti siirtyvät tähän Red Hot Chili Peppers kautta u 2 niin suuropa tu ajaa semmoiseen, niinku syvimpään paskuuteen no, no niin. ni Don't <laughs> touch a <your> big fat! <laughs> Sairaan hyvät läpi. Eikö toi Rasmushan lämpäs muuten Retro Chili Peppers ja Areena Keikalle tuli mieleen? Aivan varmasti. <laughs> olen nähnyt tota Rasmuksen Laajasalon tai Yliskylän nuorisotalolla ysi neljä. Meitä oli ehkä kolmekymmentä katsojaa ja, ja sitten tota, olihan se siis todella huono. Mutta olen nyt ajatellut, että jos menis katsomaan uudestaan, että olisiko joku muuttunut? Eikö asu Laajasalossa sen, tämä laulaja sen toisen laulajan kanssa? Niillä oli A, joku hielu kämppä siellä ainakin tai oli. Tai siis skeittaava karitsa, niin kuin Lauria kutsuttiin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 chick chick chick and all we got to do is chick toi Kyllä. Mutta yeah, on tää niinku punkki bissu. Oikee. kyllä. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. ei Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Oikee. Pikkuke, että aina kun joku niinku ottaa kameran esiin, joku toimittaja, niin minkä takia niin, sä alat käsiä? Joo, ja, joo. ja sit pikku G että en mä oikein tiedä. <laughs> Mut sekin rukkaa kuitenkin. <laughs> Kyllä, kaikki rukkaa. Elokuvien edustus, laitos, nuna, veroaleen pikana, syö silmassilla kerran ulkona kiinti sikana. Sihana. kanssa paltaa. on vastuvaa luokka huipputun, saistakaa vittu, kansanedustajat oh. Oh. hallitus. Kelas, mitä, kelas maailma, sitä. Joo. Joo, kela, sitä. Kela, sitä. Joo, kela. Kelaa kela, kela, mä oon kela. sitä. viime <laughs> aikoina? <jo, jo>. sitä. Kelaa <laughs> sitä. Kelaa sitä. Kelaa sitä. Kelaa Kelaa Kelaa Kelaa Kelaa sitä. Miksi se fiitsut, tai totta kai miksi, mutta perustella nyt kuitenkin muillekin. En mä tiedä, jotenkin tässä ei ole nyt mun mielestä, vaan niin kuin Jouko Piho niin Jumala ei ollut mukana tässä musiikissa. Mutta musiikkia kuitenkin tämä on sitten, vai? Kyllä, jotain tämmöistä on tehty. Hei, nyt seuraava oikeasti. Tähän liittyy henkilökohtainen ihan niin kuin Joo, mutta mennään sitä ennen mainoksiin. No se käy. Sitten siirrytään ajankohtaisimpiin aiheisiin tässä näin josamäärin. Tähän tekee 90-luvun kulkuun tämä tässä näin. Vaikka eikö aloittanut ihan sitä, 1997 kuuten aloitti, joo. Mä muista, minä se vuonna tää on tehty. Tsiika, tsiika, tsiika, tsiika, tsiika, tsiika, check check tsiika, Tässä halusin lähettää terveisiä Juholle ja Janille, joiden kanssa meillä oli tota tämmönen Kings of Rap hip-hop yhtye Meillä oli yksi konsertti, joka meni täysin penki alle, mutta pintelikes oli meidän lämpärinä Tämä oli siis kynällä, oho. Joo, joo, tää oli julkaistu nippanapa, siis 2000 oli, vuonna, oli. mutta ehkä tää on kuitenkin tehty studiossa yhdysluvun puolella, että... Niin, satalla, satalla. <mielinen> joo, mä en arvotta ketään, uh, uh, ketään ketä, ei uh, arvosta mua, ja mä en... No just, mä en, en, kertä en tiedä, mitä sä kät tiedät... Kuunteet Radio Helsinkiä, tajuudella satamihon eli tajuudella yhdeksänkymmentä kahdeksan I haven't had a girlfriend. Voiko insinööri löytää kaavan rakkauteen? I kind of have been single for the last years. Donislav Ristovin palkittu dokumenttielokuva Love and Engineering elokuvateattereissa 9. toukokuuta. You won't get the the quadio cipher type, but you get something that, that is good enough for a lifetime. Harvinainen sairaus tai vamma koskettaa yli 300 000 suomalaista. Älä jätä heitä vaille kosketusta tavallisen arkeen ja toiseen ihmiseen. Arvinaisia tukee, auttaa ja ymmärtää. Harvinaiset. The Hearing ringa täällä moi. Pienenä mulla oli täydellinen lippis. Sillä oli nimikin. Mitä lintsi lippis, koska mä pidin sitä päässä ainoastaan huvipuistoreissuilla. Hattupässä ei tietenkään saa mennä vuoristoratoihin, joten linsilippiksen paras ominaisuus oli sen pehmeästä vaahtomuovista tehty lippa, jonka päälle mä pystyin huoletta istumaan kierroksen ajaksi. Linsilippis ei mahdu mulle enää päähän, mutta tilalle on tullut mikrofonia ja syntikka, joita mä soitan Linnanmäen estradilla nyt perjantaina 9. toukokuuta kello 19. Tulkaa polkaisemaan huvipuistokesäkäyntiin mun kanssa. Hurkaa koko ohjelmisto linnanmaki.fi kautta ohjelma. Konsertti tarjoaa Fatser. Linnanmäki, Helsingin hauskin kaupunginosa. Häsä on Radio Helsingin taajuudella. Maanantaista torstaihin. Kello 15.18. Eduke Häkettunen. Shasha Remling. 98,5 MHz. Ja totta kai Kotimaisen jatsin takuukolmikko Timo Lassy, Valtteri Laurel Pöyhönen ja Umo yhdistävät voimansa. Tule todistamaan kevään tapausta Savoiteatteriin torstaina 15. toukokuuta tai Sellosaliin perjantaina 16. toukokuuta. Liput ja lisätiedot Umo.fi Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntele radio Helsinkiä, taajuudella 98,5. Ja nyt tulee todella hieno biisi. Täytyy sanoa, että vähän liian hyvä kenties jopa tämä lähetykseen. Mutta täytyy sanoa, että koska tämä liittyy suhu hyvin läheisesti ariniin sen takia. Eikö tämä Dream Teamer juuri yhtenäkin vuonna voittanut? Ainakin osallistuu Suomen paskin bändiskapaan. Joo, se, se oli siellä tuota, niin, öö, tuomaristosta Heinolassa tämä järjestettiin ja tämä seuraava kappale Ritva jäi etenkin tuomariston mieleen. Ja, ja nythän Suomen paskin bändiskapa järjestetään kolmen viikon kuluttua Helsingissä ja meillä on öö, pari-kolme viikon kuluttua sinä viikonloppuna on sitten Suomen paskin spesiaali, sitten. Hmm. Mut, mutta nyt kuunnellaan Rippoa. Rinsikat. Hei, hei, on mun unelmien barbara. Mulla oli nahka liivit, putsit ja takatukka. Sä sanoit, että nimesi on Ritva. Ritva! reppaan. Tiesin heti, tämä on latlautal. Ja tietää, tämä on siis mutta Tätä on soitettu paskiksi tähän, voitti myös paskaliista bas järjestämään valtioon, valtioon, niin se Euroviisut. Me, sinäkin meillä Euroviisut on nyt niin aika, aika hy hyvin tottunut ajan sanoa, että kaikki meissä on niin vittu hey, hey, hey. <laughs> missä on tuon panhuilua lähtökohtaisesti kuin lähtökohtaa, hyvä. Mutta me tämä pikkuhilan? Meillä on aika monta levytä, mitä pitää soittaa, niin laitetaan seuraava. Poju ja Sakari Kuasmanen Mistä Kipirä. No tässä kun tehtiin tota... Maria Veitola kanssa teimme Maria Showta, jossa toimii siis yhtenä käsikirjoittaja, käsikirjoittajana ja sitten tota, mietittiin, että tehtäisiin tällaista niin kun, ää, lätkämusiikki aiheista ohjelmaa ja sitten tota, ajateltiin, että Poju Pojuhaa lätkämusiikin kuningas, siis vielä kovempi kuin JVG, niin mä soitin sitten Pojulle ja kysyin, että Olisiko sulla tota jotain biisiä, minkä sä voisi tulla tänne vetämään? Ja Poju sanoi, että mulla on yksi tämmönen niin lätkä ballaadi. Sitten mä olin lätkä ballaadi, ja tässä on niin kaikki, mitä me haetaan. Ja sitten tosiaan tämän kappaleen ensiesitys on ollut siis... Äh, Alun perin olla Sakari Kuosmanen, Loiri, Poju, ja sitten joku neljäs. Mutta loppujen lopuksi Poju tuli yksi, mutta veti kuitenkin, ja hienosti vetikin. Eikö tässä kuulemma laula, jutista sun muusta? Joo, joo, tässä muistellaan niin kuin... Oli kasi, joka aikana pöstei oh, saavana jne, jne, jne. muilta karkuun. Nyt mekin valloitti. Meihin syttyi jo pienenä. Tässä siis muistellaan niinku, jäs, yes, hoki legendoja. Ja mä pitän tästä kankrimaisesta ottaesta. Se supii hyvin ton hokin kanssa. Se ei sydämestä lähdet, lähdet pojat kipinä. ikinä. Nyt pikku koivu komparu. Kun hakkaa tahtia, vasta hiekka hiekkakakkuja, vatanen ja kramut, jo tosi toimitta taitaa. Tänne on tullut viestiä vaikka kuinka paljon. Tuo vuodet lisää narmoja. Tokia toi toivotetaan. Ja tää typpi, mikä oletteli, että se on salossa, niin hän on sörkassa. Juusta päätä toivotaan. Hieno yhtyä. Rapat, jäämäsee, tikka Kyllä, vai vastaus kehätunee? Matarela, kiloa viikon veli kun Ja kuulemma matchupit saa en herkistymään. No niin siellä se mainittiin Jutila! Jutila! Jutila! tässä uusiista uudestaan toistotta käsperi siitä niin ihan joku. Jou, jou, jou, jou, jous, Kahtemmekko on vitonen, sukuaan jutilakuna. kuna. Kahtemmekko vitonen, sukuaan jutilaa. Soraamit kun leijona intina aapurikko Kaste mekko on jutila sukua miljutila sukua jutila sukua miljutila sukua miljutila sukua miljutila sukua Tai aika kun matra sukua Mala suure suu kipinä Eikin syttyi jo pienenä. Se ei sydämestä ikinä. Vielä olisi paljon... Mitäs, ootko seurannut Euroviisoja, mikä nyt on viikolla prolleinkaan missään määrin? Georgian kappalehan on ihan kauhea. Valitettavasti en ole kerännyt vielä, mutta tietysti siis heti kun kyllä tässä kynnällä kyetään. Joo. Ja, ja, ja on me alkaa ja euroviisut on päällä nyt viikonloppuna, niin silloin tätä on toivottu jo Facebookissa aikaisemmin, niin pitää laittaa soimaan valko euroviisu. No niin, mu mu muista 2011 Aila on pelannut. Aila on Lukasenka. Tämä on viime vuosien soittuimpiis, varmaan. Hieno.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 Vai selvipäin? No siis, mä oon ollut tänään äh, kahdeksan päivää, koska mä keskustelin tämmöisen Kalevi Riikonen nimisen UK-kontaktihekinä kanssa. Ja hän sanoi minulle, että pitää olla vähintään aina seitsemän päivää selvipäin, ennen kuin saa ryypätä taas. Että muuten tää eetterikeho ei ikään kuin toimi kunnolla. Ja nyt mä oon kokeillut tätä mä olen niin iskussa, että mä lähden täältä pitkäripaaseen heti, kun studion ovi sulkeutuu. Rakastuin pitänyt käydä niin. Tämä on siis edelleenkin Pertun toiveita. Hieno viisi. Toi alla Pilarossa oli ainoa meikäläisen valinta tähän, tähän ohjelmaan. Aika usein muutenkin, niin okay, hei, hei. Hei, Täytyy sanoa, että tässä oli siis todella hieno suomalaisen lyrika Helmisistä. Olin yksin vain mono yhdessä teimme stereon. Tuommoista ei ole moni <laughs> keksinyt oikeasti. <laughs> ei, ihan oikeasti ei ole moni. Ei, ole, ei, okay, ei, ei, jo, ole, ei. Kuinka monessa biisessä on noin tää, ei Tämä on varmaan paljon, Ei, varma hei, niin ei tässä. Tämä niin. on paras. Niin, kyllä. Paras, paras. Kyllä. Joo. Ja kännissä tää ollaan aika usein läkkäkatsomassa. Palataan vielä tuohon läkkään, niin me otetaan läkkäklassikko tähän näin. Kyllä ollaan hokiaaliin. Ai shoki, ai shoki, totta toki. Ai shoki, on siinä jo hien. Ai shoki, ai shoki, totta toki. Siinä on se jokin. On siis levykannessa on nuori Teemu Selanen, mutta odotakas, mä täällä kiel, tota, ää, mä vähän ihan levyenä, minun nyt on vähän hankaloja, kun täällä kaukana, mutta tässä on siis, on instrumentaalina, instrumentaalina, onks tässä mukana ne sanat? On, no? siinä on takakannessa sanat ja tässä on instrumentaalina, esitetäänkö Joo. nyt tämä yhdessä duettona? Joo, tuutko mä sinne vai tuutko tänne vai... Tuossa olet... tänne, täällä on, on enemmän tilaa. Tila. Tota, vai Täällä on hyvä Feng Shui. Sä roolat se, aina sä se tossa aina mulle. Sipä jatkaa sitten. Aishoki, aishoki, tosta toki. Aishoki, on siinä jokin. Aishoki, aishoki, on totta toki. Siinä on se jokin. Suomi saa kevään juhlan suuren. Maailman mestari saa mestarinsa uuden. Legenda Neomanskin Täällä alkoi aikoinaan Vevitseekö vetokurin Kiekko kansan huutoon hurjimpaan Huumaavaan Ja nyt käsen. Ai, Ice hockey, ice hockey, totta toki ice hockey on, on siinä jokin ice hockey, ice hockey totta toki, ice hockey, totta toki. Siinä on se jokin Pakki saa lämärinsä kuntoon Pani saa nimmarinsa vihkoon Kotimaan kaukalomme vetä tähde pelaamaan Viritsee taas leijonamme ja nyt asi mukaan kekansa Hultoon paan. Kuma vaan! Ai shoki, ai soki, totta toki! Ai soki, on siinä jokin! Ai sokki, ai soki. totta... Ei, nyt vähän enemmän tunneta. Mä etin et, et, et, tätä biisiä. Että... Ai shoki, ai no, mit... millä levyllä oli se suomi biisi? Oliko se, oliko se tolla lätkälevyllä vai tolla kokoelmalla? Se on täällä, mä, etin, mä etin, Ja tuossa oli Glamedia 3. save pitii löytää, että tuossa no, on vain yksi CD sisällä eipä taida löytyä tästä 5. mutta tuossa editä mutta otetaan tässä odotellaan sä raken viimeinen biisi lähtee soimaan niin steen 1. featuri Saima sama uudestaan tämä nyt tähän väliin nopeasti ja sitten laitetaan viimeinen biisi meille tuli pois täältä näi. Mm, Joo. Täytyy Täydostano. Kautta pleini on mun heini Ja meina heittää baby Neille saavut taas kytse alas teimiin Niin mulle kerrottiin totti kiinni, Ja hetti selli. Helvetti viekö tää vuosi Tätä on elämä elämän koulukas Kun mä en oo kuollut tähän viinan latkimiseen Ha viinan matkimise. Hima kytä asemaan kautta vanha kliisee No mitä siitä? Takas kupilla, Metä kuppia Hirve tahti, turvottaa ottaa nuppia Niin koittaa tupia Mut peke tiskiltä Se haisee viskiltä mutta uiteet u Sä vain katsot kameraa, et me Pelit siigaa, punaisia silmiä Kenen kasvaa joutaa sinne muista enää nimiä Rukista riimiä, kotka on Oman siimaa, kalapu hävinnyt Vaimot jäänyt vattu Kiitos tästä kiväästä Kanoistukaamat rappuu Jokas tullut tai sama juttu Kas se pakko taas hilupetä hattuu Kannat kattoo kohti baaria, Aika laulaa aaria Kohti Ave maria Se lähtee millä se on tullut? Noria huutaa puoli kuollut joku hullu Tiskille etti sitä Tuntii viiden huntin väärin kunto, petki, edes huomen helvetti Kuha, -huh. seiskaa duuni anna vielä huikka ja passe, una, uni. Joo, hyvin meni, mä ajattelin, että täytyy todella kova laittaa tähän loppuun, mutta ei, hei helvetti, kun tuossa on niin kolme, siis kaksi CD-tä piti soittaa tuossa kolmen cd klamydia kokoelma, ja just ne kaksi cd oli poistosta. No noin, mä tiedä kuka on ne pöllinyt. ehkä joku haluaa tehdä palvelun radioihälsiin radio kuuntelijoille. Tämä on kerrassaan sietämätöntä, meidän piti ottaa meinaa Suomi on tänään sun ja Perseeseen Nei. kaksi kertaa putke, Kyllä, Perseeseen kaksi kertaa putkeen. Ne, eli sinä, joka olen niin pöllinyt nämä levyt täältä, konfiskoidunut ne itsellesi, niin tuonne heti tuonne Tämmönen. Tai joo, joo, me, me tullaan jatkaa ohjelmaa, kun se tulee levy, tulee takaisin. Mutta Perttu Häkkinen... Vaikka tämä ei oli tämä loppu mutta varmaan joskus on joku todella hehkeä aihe niin on tullut enemmän palautetta Southboxiin mutta tänään keskustelu on keskustelu on tullut en ole enää tässä loppuvast pystynyt hirveästi hirveästi lukemaan on pitää noita leviä näin päin pois mutta minä sanoin tässä vaiheessa hyvästi ja tosiaan ensi viikolla tulee tähdet tähdet tota spesiaali jos me saadaan tähdet tähdet leviä, jotenkin hommat to itsellemme, eikö me saada eikö niitä muutama kuitenkin julkaista kiitoksia Perttu koska se no ehkä tulee tulee normaalisti torstai se vain tuli Toinen viikko, eli ensi viikon torstaina musiikilaihe Marginaalipaska Majatalo jälleen kello 18. Kiitoksia! Ei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai.